Att världsekonomin är inne i en kris är det nog ingen som, som vid det här laget kan förneka. Men vad krisen beror på, hur djup den är, där råder det lite delade meningar. I början av krisen, till viss del även nu, kan man väl säga att folk har refererat till krisen som finanskrisen. Som att det bara vore någonting som, eh, som drabbade den finansiella sektorn. Eller att det berodde på någonting eh, i den finansiella sektorn framförallt då. Eh, och nu eh, refererar många till krisen som eurokrisen. Som att det bara har eh, drabbat Europa. att det beror på någonting som är fel i euron. Eh, och vi menar att... Eh, det inte är inte någonting som bara har drabbat den finansiella sektorn eller beror på bara den finansiella sektorn eller bara på Europa och euron och sådär. Utan det är en grundläggande kris för hela det ekonomiska systemet som vi, som vi lever i. Många menar också att den här krisen uppstod på grund av vissa enskilda aktieägares girighet och deras liksom enorma spekulation. Och visst finns det nog en hel del aktieägare som är giriga. Och absolut har det varit enorm spekulation innan den här krisen bröt ut. Som, som har förvärrat den här krisen och satt sin prägel på den här krisen. Men vi menar att det inte är girighet eller spekulation som är den grundläggande orsaken till varför krisen bröt ut. Utan vi menar att den här krisen orsakas av någonting som är inbyggt i det här systemet. Det är någonting som inte går att undvika. Så länge som vi har kapitalism så kommer vi återkommande att få kriser gång på gång igen. Det här är ju inte den enda krisen som vi har haft. Vi har sett en kris på 90-talet som var extremt svår, framförallt för Sverige. Vi hade krisen på 70-talet, på 30-talet med den stora depressionen. Och vi har haft många andra kriser. Och det är något som inte går att undvika så länge man har kapitalism. Eh, Marx eh, var en av de första då som, eh, som verkligen gav en grundläggande förklaring till hur kapitalismen fungerar. Och med det förklarade varför eh, kriser uppstår. Han sa att det var på grund av hur eh, utsugningen går till under kapitalismen. Eh, kapitalismen är ett klassamhälle- eh, och det är inte det enda klassamhället som någonsin har existerat utan vi har haft klassamhällen innan eh, som feudalismen, innan kapitalismen och slavsamhället. Eh, och alla har varit eh, organiserade på lite olika sätt. Eh, under kapitalismen så äger en väldigt liten, väldigt, väldigt liten del av befolkningen den stora majoriteten av ekonomin. Eh, och de flesta andra människor går och arbetar i de här eh, företagen som... Som då kapitalisterna som äger de här företagen. Sedan, och det är de vi kallar arbetarklassen. Sen så är det självklart arbetarklassen är större än så. Även de som arbetar inom offentlig sektor är också arbetarklass. Sen så har vi en grupp som lite står mitt emellan. Som å ena sidan inte äger produktionsmedel som vi marxister kallar det. alltså Produktionsmedel är då företag och maskiner och allting som man producerar med. En grupp människor som å ena sidan eh, kanske inte eh, äger direkt produktionsmedel eh, med, eller inte liksom har så jättemånga anställda eh, med, eller som kanske inte säljer sin arbetskraft. Alltså det, det är det vi kallar så här mellanskikten eller som brukar kallas medelklassen. Det är högre mellanchefer eh, och ja, småföretagare. Och så där. Men den största majoriteten av befolkningen är arbetarklass då. Den grundläggande drivkraften i ekonomin, det är drivkraften efter vinst för de här kapitalisterna. Och den vinsten kommer från det arbete som arbetarna lägger ner när de producerar produkter. När arbetare producerar produkter så får man ju tillbaka en lön för det. Men den lönen representerar inte, den motsvarar inte allt det som man producerar. Så att när man arbetar och producerar produkter så får man tillbaka en del av det i lön. Resten av det man producerar går till de som äger företaget. Och det är där från den här resten som vinsten kommer ifrån. Så att kapitalisterna har ett intresse av att en så liten del av arbetsdagen går till, eh, att, ja, går till eh, arbetslönen och att en så stor del av arbetsdagen går till vinsten. Eh, de har alltså ett intresse av att pressa ner lönen så mycket som möjligt. Eh, men det här eh, slår tillbaka eh, på kapitalisterna. För att å ena sidan så... Eh, Eftersom drivkraften till vinst gör att man producerar mer och mer grejer hela tiden så produceras det en massa saker samtidigt som arbetare inte får betalt för allt det som produceras. Så det produceras mer och mer grejer hela tiden samtidigt som det är ingen som får betalt för det här. Det gör att förr eller senare så kommer det uppstå en situation då det finns en massa grejer som ingen kan köpa. Och det är det som vi maxister kallar för överproduktionskris. Och det är någonting som vi menar är den grundläggande orsaken till varför kriser uppstår. Det är att det finns, det produceras för mycket grejer som ingen får betalt för. Och i slutändan så kan inte alla köpa de här grejerna. Och det är någonting som är extremt paradoxalt att å ena sidan så... Eh, svälter liksom, miljoner i ihjäl eh, och har inte råd att köpa eh, till med, tillräckligt med grejer å andra sidan så finns det för mycket grejer liksom. och varje dag så slängs enormt mycket mat liksom, i västvärlden eh, samtidigt som det är många som inte har eh, som kan se? jag tror att det kanske är någon där nere jag kan, kan vi... du jag tar det ja, okej okay, ja. mm -hmm. eh, men eh, den här krisen då eh, sköts upp under en väldigt lång tid genom att eh, man gav ut massa krediter och lån så att folk kunde fortsätta konsumera. Eh, och det gjorde att ekonomin kunde hållas uppe eh, men det gjorde också att krisen har blivit tusen gånger värre. Eh, för att nu sitter man inte med bara en massa produkter som inte kan säljas utan eh, bankerna eh, har också en massa pengar som de har lånat ut som de inte kan få tillbaka. Och Det är därför som, som folk refererar till den här krisen som finanskrisen. För att den fick en finansiell prägel. Det började liksom med att eh, det uppstod en situation där folk inte kunde betala tillbaka sina lån. Ehm, så, men vi menar att det grundläggande är den här orsaken att det produceras en massa saker som ingen eh, har råd att köpa. Ehm, det beror på vinst, att drivkraften i ekonomin är vinster. Ehm, och alltså det här är en eh, vinstintresse. Det är någonting som eh, varje företag måste förhålla sig till. Alltså går man inte med vinst så, måste man för eller, så går man förr eller senare i konkurs. Liksom. Och man måste hela tiden göra högre och högre vinster för annars så slås man ut av andra företag. Det gör ju också den här konkurrensen att småföretag hela tiden slås ut eh, till förmån för de större monopolföretagen. Så, hur försöker då klassen, de som äger ekonomin, ta sig ur den här krisen? Dels, som vid varje kris, så blir de tvungna att lägga ner en massa företag, avskeda människor. De försöker hitta nya marknader att exploatera. Det kan man göra genom att privatisera företag privatisera offentlig sektor och det som man gjorde i början av den här krisen också som har skapat den situationen som vi har hamnat i nu det var att staterna gick in och pumpade in massa pengar i bankerna för att de här inte skulle gå omkull och det är den situationen som vi är i nu då att istället för att det är banker som kan gå omkull så har vi nu en situation där det är stater, nationer som kan gå eh, omkull. Um, så att det har skapat en, ett stort problem med eh, statsskulder där Grekland, eh, nu då, eh, en av de svagaste eh, ekonomierna i Europa, eh, riskerar att eh, gå omkull helt och hållet. Um, och det är därför som, som Tyskland då och Frankrike framförallt då har gått in och pumpat in massa pengar i Grekland för att försöka rädda eh, Grekland. För faller ett land så skapar det en kedjereaktion eh, runt om världen. Um, och eh, problemet är ju då att... Alltså, um, det är en sak att gå in i ett mindre land med en mindre, med en mindre ekonomi som Grekland. Men Grekland är inte det enda landet som, eh, som har eh, en väldigt svår ekonomisk situation. Eh, det finns även Italien, Spanien, eh, Irland. Skulle några av de här länderna gå omkull, det kan inte eh, Tyskland eh, till exempel eller de, st de starkare ekonomierna. De skulle inte kunna rädda liksom, Italien som är en mycket större ekonomi. Eh, och det här situationen gör då att en stor del av borgarklassen är extremt oroade över, eh, över systemets överlevnad. Eh, och det kan man se om man läser mer så här seriösa borgerliga tidningar att som det är ekonomiskt och sådär, det kan man se att de är eh, lika medvetna som, som vi är att det här är inte bara en finanskris, det här är inte en liten kris utan det här är en grundläggande kris för hela systemet. Eh, och det är en väldigt djup och väldigt eh, oroande kris. Eh, men eh, problemet då eh, för Tyskland och eh, de andra länderna som har gått in med mycket pengar i Grekland är att det inte riktigt hjälper. Eh, för så länge som Greklands ekonomi inte växer eh, så kommer de inte kunna betala tillbaka de här lånen. Eh, och eh, så länge som de hela tiden skär ner som de gör i eh, Grekland eh, så kom, lär deras ekonomi heller inte växa. Eh, för att ju mer man skär ner, ju mer man attackerar befolkningen eh, så, kommer, så minskar människors möjlighet att konsumera, deras köpkraft min, eh, minskar. Eh, och eh, det gör att, att eh, det ser... Eh, allt mer dystert ut för, för Greklands ekonomi. De har genomfört hittills fem stora åtstramningspaket i Grekland. Men det här är någonting som de måste göra på grund av statsskulden och på grund av den djupa kris som de är. Men samtidigt som de gör det så skapar de en ännu värre situation hela tiden. Och om Grekland, eller rättare sagt när Grekland går i konkurs alltså inte kan betala tillbaka lånen så kommer det slå hårt mot framförallt tyska och franska banker som är de bankerna som framförallt har lånat ut mycket pengar till Grekland. Så frågan för våra klassen just nu är lite huruvida de ska låta Grekland ställa in delar av sina återbetalningar eh, eller om det kommer bli en okontrollerad skuldavskrivning. Eh, och alltså det är en sån okontrollerad det skulle leda till eh, kollapsade banker runt om i Europa eh, och framförallt Tyskland. Då. Så på ett sätt så är det smartare att fortsätta, för dem att fortsätta hjälpa Grekland. Men å andra sidan... Eh, och så finns det en väldigt stark opinion i Tyskland och andra länder mot att fortsätta slänga in massa pengar i de här länderna när det faktiskt inte hjälper. Så att det är lite så här, borgarklassen är vad de än gör så blir det fel och vad de än gör så blir det värre. Och det som är svårt då det finns en hel del eh, som lyfter fram, framförallt vänsterpolitiker, som lyfter fram att eh, jo men när man skär ner så här mycket så skapar man ju bara en värre situation för att man minskar människors möjligheter att konsumera. Eh, och det gör det, bara, det hela bara mycket värre. Eh, vad man borde göra istället är att investera eh, i jobb och infrastruktur. Eh, och det här skulle då skapa en tillväxt liksom, i ekonomin och skulle göra situationen mycket bättre. Problemet är det att eh, det finns inga stater som har tillräckligt mycket med pengar för att kunna investera i så mycket jobb eh, som behövs för att ekonomin ska eh, växa. Eh, alltså jag tror inte ens att, att Sverige liksom har, eh, skulle kunna investera tillräckligt mycket staten för att kunna bryta den utveckling eh, av nedskärningar som vi har sett i Sverige under många många år. Eh, Vänsterpartiet brukar lyfta fram skattehöjningar som en lösning. Även Vänsterpartiet lyfter, har inte, driver egentligen inte så jättemycket skattehöjningar. Men problemet är det att det gör redan Grekland. De, de har redan höjt skatterna. De har höjt skatterna så mycket så att det blir ett stort problem för en stor del av befolkningen att betala de här skatterna. Men det hjälper inte för den grova, svårt, svåra ekonomiska situation som i landet är i. Den enda vägen framåt för borgarklassen är att lägga hela bördan för den här krisen på arbetarklassen. Och det gäller i alla länder. I alla länder förr eller senare. Så kommer eh, borgarklassen att attackera allt det som man har vunnit för eh, den levnadsstandard som eh, folk är vana vid kommer att attackeras förr eller senare. Eh. Och, eh, det här eh, det är ett recept för, för klasskamp och det har vi sett de senaste åren. Eh, vi har sett eh, utbrytandet av revolutioner i, i Nordafrika, eh, framförallt i Tunisien och Egypten. Vi har sett kampen i Europa med strejkvågen i Frankrike förra året. Vi har haft generalstrejk i Portugal. Vi har haft en studentrörelse i England. Och även en början på strejker i England. Vi har haft ungdomsrörelsen i Spanien i år. Vi har haft kampen i Grekland med ungefär 13 tror jag, generalstrejker. Och vi har haft en generalstrejk nu i Italien. Och det senaste är väl USA, kan man säga där folk, en ockupationsrörelse har spridit sig runt över landet som började med ockuperingen av Wall Street. Och även Israel. Och det är någonting som jag tror kanske många, i varje fall vänstermänniskor, är lite förvånade över att just USA och Israel just nu är lite fokus i Israel har det gått enormt långt. Det var en halv miljon senast tror jag, ute och demonstrerade i Tel Aviv. Och det här är ett land med ungefär sju miljoner. Det skulle vara som att typ, det är en halv miljon i Stockholm. Liksom. Det skulle vara enormt om det hände. Och de här rörelserna beror å ena sidan på en ökad exploatering som vi har sett under många år. Alltså, runt om i världen så har arbetsvillkoren blivit hårdare. Vi har sett år av nedskärningar och privatiseringar och ett hårdare klimat i nästan alla länder. Och den här krisen var på många sätt det som har fått folk att säga att nog är nog. Men å andra sidan så har rörelserna inspirerats av varandra- det kan man se dels på hur fort det gick för den arabiska revolutionen att sprida sig från det att revolutionen bryt ut i Tunisien tills den spreds över liksom hela arabvärlden. Och man kan se hur rörelserna inspirerar varandra genom att folk har börjat ockupera torg precis som de gjorde i Egypten, det började de göra i Spanien och nu i USA. Uh, och folk har liksom skrikit slogans till stöd för uh, arabiska revolutionen i, i USA och runt om i världen uh, har man sagt, fight like an Egyptian uh, till för att man har inspirerat så uh, mycket av uh, folket i Egypten då. Uh, och det här är någonting som alltid händer att liksom när Kamp eh, ger alltid en effekt eh, och revolutioner sprider sig alltid. När folk visar att Nej, men nu har vi fått nog, eh, nu tänker vi protestera. Så det inspirerar andra människor att göra samma sak. Speciellt när kollektiv kamp ger effekt. Eh, Om man visar att man att kollektiv kamp faktiskt kan ge någonting. Eh, det eh, har jättestor påverkan. Eh, och det här, den här kampen kommer förr eller senare också att sprida sig till Sverige. Precis som krisen kommer att slå. Jag skulle inte säga att krisen någonsin har varit över i Sverige. Krisen har gått uppåt igen. Liksom. Men det kommer att gå neråt i Sverige igen. Och vi har haft en svår situation i Sverige under många år med... Försämringar och nedskärningar, och privatiseringar egentligen skulle jag säga sedan ja, sen 90-talet. Liksom. Så att jag tror att den här kampen kommer absolut att sig i Sverige förr eller senare. Och det här är då ett, alltså det här är ett guldläge på många sätt för arbetarrörelsen. Folk runt om i världen börjar ifrågasätta kapitalismen som system. I Israel har man skrivit svaret till privatiseringar är revolution, vi vägrar att fortsätta vara förtryckta, all makt i arbetarna. I USA så är protesterna väldigt tydligt emot liksom, systemet. Ehm. Och ehm. det är verkligen ett, ett guldläge på många sätt för, för arbetarrörelsen alltså att organisera människor för ett, för ett annat samhälle. Ehm. Problemet är att arbetarrörelsen inte agerar, eller arbetarrörelsens ledningar, rätt sagt inte agerar som de borde göra. I, många länder, I vissa länder så har de till och med gått så långt som i Grekland till exempel, Spanien, där det faktiskt är arbetarpartier, socialdemokratiska partier, som är de som genomför attackerna och nedskärningarna. Och Även i andra länder så är arbetarpartier säger sig villiga att vara. Eh, liksom, genomföra hårda nedskärningar i Tyskland eh, till exempel eh, och eh, arbetarrörelsen har eh, ledning har, har exakt nästan samma sak som börjar klassen, liksom, att alla måste vi göra uppoffringar, eh, vi är alla är inne i det här tillsammans, vi måste alla betala för den här krisen, vi sitter i samma båt, jåra, jåra, jåra. Eh, nu är det inte vi vanliga människor som har orsakat den här krisen, eh, och det är det som arbetarrörelsen som borde säga, eh, att det är inte vi vanliga människor som har orsakat den här krisen, vi ska inte betala för den. Eh, men eh, och i verkligheten så är det också så att det är ju bara vi som har fått betala för krisen. Det är inte så att det är kapitalisterna som har fått betala. Utan de har ju fortsatt att göra enorma vinster. Så det, ja, det är ju dessutom bara liksom arbetarklass och medelklass som har fått betala. Så vad är... Vad är problemet med, med arbetarrörelsen då? Alltså det finns ju även arbetarpartier som kanske inte direkt har deltagit i nedskärningar. Men överallt i varje eh, land så kan man ju se att... Arbetarrörelsen har varit väldigt Motvillig till att organisera Fackföreningsrörelsen I många länder har varit väldigt, väldigt motvillig att organisera Och väldigt få partier Säger rakt ut att det problemet Är kapitalismen, vi behöver ett annat System, det är nästan inga partier Som, som säger det rakt ut Och som visar en klar Väg framåt mm. Och så Vad är vad är problemet då? Alltså att problemet är att arbetarrörelsen, eller ledningen rättare sagt jag säga, lever kvar i den tiden som var efter andra världskriget då ekonomin växte jättemycket och allting liksom gick framåt. Arbetarklassen kunde få allt högre levnadsstandard samtidigt som borgarklassen gjorde enorma vinster. Det, gjorde, det skapade en situation där man kunde liksom, det behövdes inte särskilt mycket kamp eh, för att få resultat. Eh, och det här gjorde, det skapade en, en vana hos arbetarrörelsens ledning till att långsamt förhandla sig framåt eh, till bättre eh, positioner. Eh, det skapade en arbetarrörelse som eh, framförallt fokuserade på att vinna val eh, istället för att organisera människor för att kämpa. Eh, och den här situationen har vi inte längre, och det har vi egentligen inte haft på väldigt många år. Men det, trots det så lever arbetarrörelsens ledning lite kvar i den tiden, av förhandling, av kompromisser. Men grejen är att det finns, ingen, det finns inget utrymme längre för de där förhandlingarna och för de kompromisserna. Och problemet är ju då att om man accepterar kapitalismen, som det enda möjliga systemet. Då måste man också acceptera allt som det leder till. Och då måste man acceptera nedskärningar, attacker mot arbetarklassen. Och då måste man också vara beredd för att ta ansvar för detta. Och det här gäller ju då framförallt socialdemokratin som har gått in och tagit ansvar och genomfört nedskärningar. Men även skulle jag säga Vänsterpartiet i Sverige och liknande före detta kommunistpartier- har också deltagit i nedskärningar. Det har Vänsterpartiet gjort här i Sverige. Och det så, accepterar man kapitalismen som det enda möjliga systemet då måste man också acceptera vad det leder till. Men det här då har lett till att vi har sett i vissa länder en viss här i början av liksom utbytet av kamp att Framförallt bland unga att det bildats en viss stämning av anti, eh, antipolitik, en viss anti stämning som vi kan kunnat se i till exempel Spanien eh, och andra länder. Just för att man ser att alla partier säger samma sak. Eh, alla partier är en del av etablissemanget. Liksom. Arbetarpartierna säger inte och gör inte så jättemycket andra, annat än vad eh, de borgera partierna gör. Um, men det här skulle jag säga samtidigt, det är bara en början på den kamp som vi ser nu. Uh, det som vi sett det är verkligen, uh, det här kommer pågå under många, många år, om inte årtionden. Uh, samma med krisen, det här är verkligen, det är bara början. Uh, och förr eller senare så tror jag att uh, folk kommer vända sig till arbetarrörelsen, framförallt fackföreningsrörelsen, för att man har inget annat val. Uh, att bara protestera på liksom gator och torg, det kan ge effekt att det mobiliserar människor. Men i slutändan så måste man gå tillbaka till arbetarrörelsen. Men, och det här som vi sett, det, det, är en, det, tror jag, det är en väldigt viktig läxa att lära för oss. I Sverige, när vi, vi har inte sett liksom, eh, utbyte av kamp än. Men det är en väldigt viktig läxa för arbetarrörelsen eh, att lära. Eh, jag kollade på parti eh, partiledarkandidaternas utfrågning eh, för Vänstpartiet eh, för inte så länge sedan. och Alla de kandidaterna sa att. Eh, vi behöver inte skära ner att alla borgerliga eh, representanter säger att Å, vi, vi, de, liksom, vi måste skära ner och det här med krisen, det är liksom lagbundenhet, vi kan inte göra någonting åt krisen, vi måste skära ner. Och så säger kandidaterna för Vänsterpartiet, då att, eh, att nej det behöver vi inte alls göra. Eh, det, det är bara en ursäkt. Liksom. Vi kan investera och vi kan eh, satsa pengar. Vi kan höja skatterna och så kan vi satsa på välfärd och jobb. Um, och grejen är att det är klart att det finns en massa pengar i samhället. Eh, det finns det absolut. Det finns jättemycket pengar till att satsa på jobb och infrastruktur och välfärd och sådär. Problemet är att de pengarna är inte i händerna på staten. De pengarna är inte i händerna på vanliga människor utan de pengarna är. I händerna på den lilla minoritet som äger större delen av ekonomin. De har jätte, jättemycket pengar. Men de tjänar ingenting på att investera i jobb. De tjänar ingenting på att investera i välfärd. Och eftersom vinstintresset är det som driver ekonomin. Och som måste göra det så länge man har kapitalism. Så kommer de inte att investera. I det här läget. Så att därför finns det inget annat sätt om man på allvar vill bekämpa arbetslösheten och fattigdom och eh, om man på allvar vill satsa på välfärd eh, så finns det inget annat sätt än att ta pengarna från dem, eh, den lilla minoriteten, genom att eh, nationalisera de största bankerna och de största företagen. Det handlar ju liksom inte om att typ eh, ta över eh, pizzerior eller så här små företag, liksom. det ger inte så jättemycket pengar, för de människorna har inte heller pengar. Men de allra största bankerna, och de största företagen, det finns inget annat sätt än att göra det. Och ställa dem under demokratisk kontroll av arbetarklassen. För att vi vill å andra sidan inte heller ha en situation som i Sovjetunionen, där det var liksom en byråkrati som styrde samhället. Utan vi vill ha eh, ett samhälle där folket styr. Eh, och istället för en eh, ekonomi då som styrs av vinstintresse så, ha, så ställer vi en ekonomi som styrs av eh, majoritetens behov. Eh, istället för ett system som leder till återkommande kriser fattigdom, svält, miljöförstöringar eh, krig, förtryck så ställer vi ett system som är Ägt och styrt av folket. Istället för ett samhälle som är av en liten elit av byråkrater och politiker. Så ställer vi ett samhälle som är styrt av folket. Och det är detta som vi kallar eh, socialism. Och det är därför som vi är socialister. Eh, men vägen till en äkta socialism eh, kan bara gå genom eh, revolution. Eh, det kan bara gå genom kollektiv kamp. Och för att den kampen ska lyckas så måste arbetarklassen eh, ta ledningen. Eh, för det är bara arbetarklassen som har eh, den positionen inom ekonomin. Att de kan eh, verkligen hota eh, kapitalisternas makt. För det är bara de som genom strejk eh, kan sätta stopp eh, på hela ekonomin. Det kan liksom inte studenter eh, eller pensionärer eller någon annan grupp i samhället, utan det är bara arbetarklassen som har den verkliga makten att kunna utmana borgarklassen. Men det krävs också mer än så. Vi har haft många revolutioner under 1900-talet där man har försökt att ta makten och införa socialism. Men all, nästan alla de försöken har misslyckats på grund av att arbetarrörelsen inte har varit beredda att gå hela vägen. Eh, nästan alla försök så har arbetarrörelsen antingen direkt saboterat försöket eh, Eller inte visat vägen framåt eh, Och det är därför som, eh, som, eh, som vi är marxister eh, Och det är därför som vi jobbar inom arbetarrörelsen För att vi tror att om, den här, eh, om vi ska lyckas ta oss ur den här krisen så måste vi också ha en arbetarrörelse som är verkligt socialistisk då måste vi ha en arbetarrörelse som är beredd att gå hela vägen och därför måste vi jobba inom arbetarrörelsen för att sprida marxismen marxismen är framförallt en guide till hur man tar makten mer än något annat och ja, det är därför som vi som vi är marxister och vi hoppas att med det arbetet att vi en gång lyckas att göra slut på det här systemet en gång för alla. och ja, Vi säger som vi som de säger i USA, vi är 99%, de är 1% och vi har alla förutsättningar för att lyckas.